bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ama ba'ad taib para pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab bahjatun nadirin syarah riyadus salihin masih dalam pembahasan bab istihbab at tafsir wa tahniyah bil khair dianjurkannya memberi kabar gembira kita akan sebutkan beberapa fa'idah hadis yaitu hadis Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh penulis yaitu Syaikh Salim bin Idh Hilali taala. Kala al-muallif hafizahullahu beliau mengatakan fikhul hadis fikih dari hadis ini. Yang pertama lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bawaban murattaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bawaban murattaban penjaga pintu secara khusus secara pasti secara terjadwal wa inna ma ja'ala aba musa 'ala babi qad rama wa yatawaddau namun nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan abu musa sebagai penjaga pintu selama Beliau menunaikan hajatnya dan berwudu. Lakin, lakinna Abu Musa istamarra mintilqai nafsihi. Namun Abu Musa sendirilah yang dia memang meniatkan untuk terus-menerus menjaga pintu tersebut. Maka ini menunjukkan Nabi, seorang Nabi, seorang yang mulia akan tapi beliau tidak memiliki penjaga pintu secara khusus. Kemudian faedah yang kedua. Istamalah hadisu ala adabil istidani. Hadis ini mengandung beberapa adab-adab dalam meminta izin. Minha di antaranya labudda minal istidani qabla dukhuli nasih. Maka sebelum masuk ke rumah orang Seseorang harus meminta izin terlebih dahulu. Ini sebelum masuk seseorang harus minta izin terlebih dahulu. Demikian juga di dalam hadis ini ketika Abu Bakar ingin masuk menemui Nabi, maka minta izin terlebih dahulu. Demikian juga Umar dan seterusnya. Maka di antara adab al-istidzan meminta izin adalah la buddha minal istidhan, wajib atau harus meminta izin, kau baladdukholi al-annas, sebelum seorang dia masuk ke rumah orang lain. Kemudian yang kedua, yang bagi ayyakuna al-istidhanu bi khusni adabin, hendaknya permintaan izin tersebut dengan adab yang baik. Ini tak seorang dia ingin masuk ke rumah orang lain, Kemudian dia meminta izin maka bi husni adabin dengan adab yang baik dengan sopan dengan bahasa yang baik dengan santun dan seterusnya. Kemudian yang ketika, dzikrul ismi indal istidani. Menyebutkan nama ketika meminta izin. Oleh karena itu, ketika Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu beliau Menjaga pintu Nabi saw dan bertanya, mana ada siapa ini? Fakallah Abu Bakrin. Ini adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyebutkan nama beliau. Lekarnya tu dari sini para ulama berdalil. Tatkala seorang dia minta izin, maka hendaknya dikrul isem dia sebutkan namanya. Maka tatkala seorang dia ngetok pintu tetangganya, saudaranya. Atau yang lainnya ketika dia ingin bertamu Maka dia sebutkan namanya Ketika ditanya siapa itu dia sebutkan namanya Kemudian yang berikutnya <tuk> al hatta yu'danilahu. Maka orang yang minta izin tidak boleh masuk Ke rumah orang lain Hingga dia diizinkan Hingga dia di, diizinkan Maka ini uh, diantara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Lekaranya itu Abu Musa ketika Abu Bakar minta izin. Bila katakan ala rislika. Ndaknya engkau dit, tetap di tempatmu. fakultu. Kemudian Abu Musa pergi dan bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah hada Abu Bakrin yasta'din. Wahai Rasulullah Abu Bakar datang minta izin untuk masuk. Maka apa kata Nabi ik dan lahu wabashirhu bilcannah izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka ini menunjukkan layat kullu mustaqdino hata yudan lahu. Maka orang yang minta izin enggak boleh masuk dulu hingga dia di, diizinkan. Maka ini diantara empat adab atau adabul istidan yang diambil oleh Syaikh Salim bin Iddah Lailali hafizahullahu taala dalam hadis ini. Kemudian faedah berikutnya man istamala ala amrin la yam bagilahu at tasarufu bi sayyin illa bi idni Orang yang dia diberikan tugas oleh orang lain Maka tidak selayaknya dia melakukan sesuatu kecuali dengan izin orang yang telah memberikan tugas. Maka Abu Musa Al Azari ketika beliau menjaga pintu dan ini atas itu kehendak beliau sendiri dengan persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar, Umar, Utsman ingin masuk. Maka Abu Musa al-Asari Menemui Nabi dulu minta izin Boleh enggak Abu Bakar masuk Maka dari sini para ulama berdalil Manista'mala ala amrin Orang yang dia Diberikan satu tugas Satu pekerjaan La yambagilahu attasarrufu Bishayin Maka tidak selayaknya Tidak boleh baginya untuk melakukan Sesuatu Illa bi biidni mustamilihi Kecuali dengan izin Orang yang telah memberikan tugas Kepadanya Kemudian faedah berikutnya Bayanu fada'ili Abi Bakrin wa umara Wa Uthmana Hadis ini dalil yang menunjukkan Keutamaan Dari Abu Bakar Umar dan Uthman Wa annahum min ahlil jannah Dan mereka semuanya Termasuk penghuni surga Sekarang itu Nabi katakan kepada Abu Bakar, ikh dan lahu wabashiru bil jannah. Jadi Nabi katakan kepada Abu Musa tentang Abu Bakar, ikh dan lahu wabashiru bil jannah. Izinkan Abu Bakar masuk, beri kabar gembira dengan surga. Demikian juga kepada Umar, ikh dan lahu wabashiru bil jannah. Izinkan Umar masuk dan berikan kabar gembira dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga kepada Ustman. Namun kepada Uthman Nabi tambahkan ik dan lahu wabasir hubil jannah ma'abala tusibu izinkan Uthman masuk berikan kabar gembira dia pasti akan masuk ke dalam surga tapi ma'abala tusibu dia akan mendapatkan musibah itu dia akan mendapatkan musibah yang akan menimpanya maka ada sini dalil keutamaan tiga khalifah Urohidin yang mulia Abu Bakar, Umar dan Utsman ketiganya radhiyallahu taala anhum dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga wa annahum min ahli jannah. Mereka termasuk ahli jannah. Dan faedah berikutnya. Haditsul ahadits sahihi hujatun bi nafsihi. Hadis ini dalil bahwasanya hadis ahad hadis yang perawinya sedikit tidak sampai derajat mutawatir, yang sohih, hujatun binafsihi, bisa dijadikan hujat, bisa dijadikan sebagai dalil fil-akidati, baik dalam masalah akidah, wal-akamishariyati, dan hukum-hukum syariat. Maka tidak benar anggapan sebagian orang yang menganggap bahwasanya hadis ahad hanya boleh dijadikan dalil dalam masalah ahkam Tidak boleh dalam masalah hukum Maka pendapat yang kuat, yang benar Bahwasannya hadis ahad Apabila hadis tersebut sahih, Hujatun binasihi fil akidah Merupakan dalil, merupakan hujah Dengan sendirinya Baik dalam masalah akidah Ataupun al-ahkam asyariyah Hukum-hukum syariat Kemudian faedah berikutnya Al hadithu min dalailin nubuwwati. Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian. Yaitu Nabi kabarkan bahwasanya Yaitu faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bima sayusibuhu. Utsman akan mendapatkan musibah. Fa ama akhbara bihi Rasulullah alaihi wasallam. Maka apa yang beliau kabarkan terjadi? realitanya demikian wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil balwa dan nabi isaratkan dengan musibah yang beliau sebutkan ilama asaba Utsman itu akan menimpa Utsman fi akhir khilawatihi fi akhir khilafatihi di akhir kekhalifahan beliau ma asyhadati yaumad dar atau ma'as shahadati yaumaddar yaitu saksi-nya beliau yaitu di hari tatkala itu beliau itu terbunuh wa qad waradat ahadithu sahihatun sarihatun fil masalati dan terdapat banyak hadis yang sohih yang gamblang terkait dengan masalah ini maka hadis ini dalil nubuah bahawa Muhammad benar-benar seorang Nabi. Kenapa? Ketika Nabi kabarkan kepada Abu Musa, Iqdan lahu wabashir hubil jannah ma'abal wa tusibu. Izinkan Usman masuk, kabarkan kepadanya, yaitu dia akan masuk ke dalam surga, tapi dia akan mendapatkan musibah. Maka ini belum terjadi. Ketika Nabi saw kabarkan hal ini belum terjadi dan realita yang ada demikian maka ini menunjukkan min dalailin nubuah termasuk bukti kenabian Muhammad benar-benar seorang nabi yang beliau sampaikan benar adanya kemudian faedah berikutnya qaul sa'id ibnil musayyib rahimahullah fa awal tuha kuburhum perkataan beliau Aku mentakwil ini adalah kuburan mereka. Fihi wukuut takwilifii filia ya kodok. Maka di sini dalil yang menunjukkan terjadinya takwil dalam keadaan sadar. Wa huwa ma yusama al firasa. Ini disebut firasa. Wa muraduhu, maksudnya adalah ijtima'u ceta ma usahibaini maan Nabi saw fi dafni yaitu kuburan Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi. Realita yang ada demikian. Ada nah, di kuburan Abu Bakar dan Utsman dan Umar bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Namun terpisah dengan Masjid Nabawi. Wan firadu UTHMANA anhum fil Baqi, adapun kuburan Utsman itu berbeda dengan kuburan ketiganya yaitu beliau dikuburkan di baki. Jadi beliau dikuburkan di baki oleh karena itu ketika yaitu nabi yaitu memasukkan kakinya ke dalam sumur, demikian juga Abu Bakar, Umar masih mencukupi, tapi ketika Utsman masuk tidak mencukupi. Maka ini ditakwilkan oleh Said Ibnu Al-Musayyib bahwasanya kuburan ketiganya ini dalam satu tempat. Nabi Abu Bakar dan Umar dalam satu tempat. Adapun Utsman di lain tempat yaitu beliau dikuburkan di Baqi. Maka ini takwil yang disebutkan oleh Said Ibnu Musayyib. Dan faedah berikutnya Dukhulu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ala hada tartibi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uwila bitartibihim fil khilafati. Maka masuknya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman secara berurutan menemui Rasulullah SAW. Uwila, maka ini ditakwil dimaknai, ditartihi fil khilafati, yaitu urutan mereka dalam khilafah. Jadi Abu Bakar menjadi Khalifah, kemudian beliau meninggal diganti Umar, kemudian meninggal diganti Utsman. Oleh kerana itu yang pertama kali masuk menemui Nabi Abu Bakar, kemudian Umar dan Uthman. Maka dari sini, kata penulis bahjatul nadirin, Hafidhullah Ta'ala, bahwasannya masuknya Abu Bakar, Umar dan Uthman, menemui Nabi alat tertib secara berurutan, ini menunjukkan urutan, yaitu mereka menjadi khalifah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, Istihbabut tafsir bil khair dan inilah alasan uh, Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab Istihbabut tafsir wa tahniyati bil khair yaitu dianjurkan memberikan kabar gembira dalam kebaikan atau dengan kebaikan kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haitsu bassara ashabahu aththalathah bil jannati yaitu di mana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada tiga orang sahabatnya bil dengan surga. Maka ini maka sesuai apabila hadis yang cukup panjang hadisnya Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Istibabut Tafsir wa Tahniyati bil Khair dianjurkan memberi kabar gembira dan ucapan selamat dalam kebaikan. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau mengatakan Kunnaku'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Maka bersama kami ada Abu Bakar dan Umar fi nafarin, demikian juga beberapa orang lainnya. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina maka kata Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yaitu min baini adhhurina yaitu beliau berdiri dan pergi dari tengah-tengah kami fa abta alaina dan beliau terlambat datang kembali kepada kami Fahosina, maka kami takut. Aniyuk tato'adunana, itu beliau akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari musuh tertimpa musibah. Fafazi'na, fakumna. Maka kami cemas, kemudian kami berdiri. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Fakunto'awwala manfazi'ah. Aku adalah orang yang pertama kali merasakan kecemasan fa maka aku keluar abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitanil ansari hingga aku datang haitan yaitu ke kebun lil ansar milik Orang ansur, libanin banin najjar, yaitu banin najjar. Fadur tubihi, maka aku mengelilingi kebun tersebut. Hal ajitulahu baban falam ajit. Maka aku keliling tujuannya untuk mencari pintu kebun tersebut. Namun kata Abu Hurairah, falam ajit, aku tidak mendapati pintu masuk ke kebun. Faida Robi'un, maka ada Robi'un. Robi'un itu maknanya An-Nahrul yaitu ada sungai kecil, semacam parit atau selokan. Yadkulu fi jaufi ha'itin min bi'rin kharijahu Yang parit tersebut masuk ke dalam lorong kebun. Min bi'rin, yaitu dari sumur yang ada di luarnya. Maka Ar-Robi'un maknanya Al-Jadwal As-Sogir yaitu sungai kecil. Fa tafastu maka aku menerobos yaitu rabi tersebut sungai kecil tersebut parit kecil tersebut fada khaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian Nabi bertanya Abu Hurairah Apakah ini Abu Hurairah? Fakultu na'am ya Rasulullah Maka aku katakan Benar wahai Rasulullah Kemudian Nabi bertanya Masya Nuka Apa yang membuatmu datang Wahai Abu Hurairah? Kultu, kemudian aku katakan Kuntabayna adhurina, wahai Nabi Engkau berada di tengah-tengah kami Fakulta Fakulta alaina. Kemudian engkau berdiri, engkau meninggalkan kami Fakulta alaina. Dan engkau terlambat datang menemui kami kembali, fa khasina antu ta antu tataaduna. Maka aku kami khawatir, kami takut bahwasanya engkau akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari musuh, akan tertimpa musibah. Fa maka kami merasakan kecemasan. Fakuntu awwala man dan aku wahai Nabi termasuk Orang yang pertama kali cemas. Fa'atay fa itu hadal-had maka aku mendatangi kebun ini. Fa'atavas tu kamayatavizu atta lahpu maka aku menerobos kebun tersebut sebagaimana atfalat musang atau rubah yang menerobos. Wahai ulainna suwaroi dan mereka yaitu Sahabat yang lain, manusia yang lain ada di belakangku. Fakola kemudian Nabi katakan, Ya Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, wa'atoni nak lahi dan Nabi memberikan kedua sendalnya kepadaku. Fakola dan mengatakan, Idhab binak laiyahatayin, Wahai Abu Hurairah, pergilah dengan membawa kedua sendalku ini. Faman lagi tamin waraih dalha iti, maka Siapa yang engkau temui, temui dari belakang kebun ini? Ya subhanallah ilah ilallah mustaikinan biah kalbu. Dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Yaitu yakin dari dalam hatinya. Fabbasiru bilcana. Maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga wada karol hadis habitulihir muslim. Maka belum menyebutkan hadis yang panjang dan di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Al Imam An-Nawawi Ar-Rabi' An-Nahr As-Saghir. Rabi itu maknanya sungai kecil. Bainadhurina'i bainana itu di antara kami. Kemudian yuqta'tu nana'i yusabu bimakruhin min adwin yaitu di mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak menyenangkan dari musuh. Kemudian terkait dengan hadis ini disebutkan dalam syarah riyadus sholikhin yaitu kunus riyadus sholikhin. Terkait dengan hadis ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Beliau katakan nawawi Imam Nawawi mengatakan fihi ay fi hadha di dalam hadis ini jawazu dukhulil insani milka ghairihi bi ghairi idnihi bolehnya seseorang masuk ke tempat yang menjadi milik orang lain kebun orang lain bi ghairi idnihi meskipun tidak diizinkan dengan syarat ida Ida'alima annahu Yardadalika Apabila dia yakin bahwasannya Orang yang Dia masuki tersebut Atau tempat orang lain yang dia masuki Tersebut Yardadalik Dengan hal tersebut Lima waddatin bainahuma Awgoyridalik Karena rasa cinta yang sudah ada Di antara keduanya atau karena Perkara yang lain Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu talah anhu maka beliau masuk ke kebun tersebut meskipun tanpa izin pemilik kebun sahabat Ansor. Wa akaruh Nabi saw. Ala dalik dan Nabi yaitu menyetujui hal tersebut memberikan takdir. Walam yunqal anahu angkaru alaih. Kemudian kata Al Imam An Nawawi dan tidak dinukil Nabi mengingkari perbuatan Abu Hurairah tidak dinukir bahasanya Nabi mengingkari perbuatan Abu Hurairah maka dari sini para ulama berdalil boleh tapi dengan syarat yakin bahasanya hal tersebut yaitu mendapatkan izin atau ridho darinya kemudian hadis ini dalil khawfus sohabati radiyallahu tala anhum ala nabi sallallahu alaihi wasallam Yaitu kekhawatiran para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan yaitu oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Tatkala Nabi pergi meninggalkan sahabat dan tak kembali-kembali, maka Abu Hurairah segera mencari beliau. Maka ini menunjukkan khufus sahabah radhiyallahu taalaanhum ala anhum, Nabi. Yaitu kekhawatiran para sahabat. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi, maka demikian. Maka Imam Nawawi katakan, Wakhosina an yuktato adunana. Yaitu kami khawatir, Nabi akan tertimpa sesuatu yang dari musuh yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Demikian juga ini kehadiran para sahabat rasulullah shallallahu talaaahu akan ini menunjukkan para sahabat adalah orang yang demikian. Kemudian hadis ini dalil mengzilatun abu hurairah radhiyallahu talaaahu kedudukan abu hurairah di kedudukan abu hurairah yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah orang yang banyak melazimi nabi saw sejak beliau masuk Islam hatta wafatihi sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau banyak yaitu sahabat yang paling banyak mengambil hadis bahkan istafada minhu as-sahabatu wal muslimuna kulluhum para sahabat yang lain dan kaum muslimin mengambil faedah dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau adalah orang yang yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubban sadida sangat mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan bagaimana ketika nabi pergi dan tidak kembali maka beliau orang yang pertama kali cemas dan segera mencari nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari nabi Kemudian fakira berikutnya hadis ini dalil tianjurkannya at-tafsir yaitu memberikan kabar gembira. Oleh kerana itu Nabi memberikan kedua sendalnya kepada Abu Hurairah dan katakan idhab binak laye wa Abu Hurairah pergi binak laya dengan membawa kedua sendalku ini. Fa man lakita min warai hada haid yasadu Allah ilaha illallah Maka siapa saja yang kau temui dari belakang kebun ini Dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai Melainkan Allah yakin dari dalam hatinya Maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga Oleh karena itu alimam Anawawi Rahimahullahu ta'ala Membawakan hadis ini dalam bab Yaitu bab ini Istihbabu tafsir Wa tahniah bil khair Oleh karena itu Sayyid Muhammad bin Salah al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Belum mengatakan Fa fi hadal bil khair. Di dalam hadis ini terdapat dalil Yaitu bil khair, Memberikan kabar gembira Dengan kebaikan Jadi memberikan kabar gembira Dengan kebaikan wa huwa anna man syahida alla illallah mukinan biha qalbuhu falyubashir bil jannah yaitu siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai melainkan Allah yakin dari dalam hatinya maka berikan kabar gembira kepadanya dengan dengan surga dengan surga kemudian faedah yang lain fadrul imanir rasikh hadis ini dalil Keutamaan iman yang kokoh di dalam hati. Jadi iman yang kokoh di dalam hati. Oleh karena itu, Nabi katakan. Di dalam hadis ini. Mustaikinan biha kolbu. Itu orang yang mengucapkan. La ilaha illallah yakin dari dalam hatinya. Maka ini dari sini para ulama berdalil. Fadlul imanir rosihi fil kolbi. Keutamaan iman yang kuat. Iman yang kokoh di dalam hati. Ini iman yang kokoh di dalam hati. Kemudian, faedah yang lain, yang disebutkan oleh Sesalim bin Dalhilali Hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bahjatul Nadirin. Beliau katakan, fiqhul hadis, fiqh dari hadis ini yang pertama, Bayanu hirsi Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ihatotihim Bihi Hadis ini menjelaskan Antusiasnya para sahabat Nabi Dan perhatian beliau Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka para sahabat adalah Orang yang bersemangat Orang yang punya perhatian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian juga seharusnya kaum Muslimin Maka Kita ada mengaku Pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka hendaknya Berusaha untuk meneladani beliau Membela beliau Membela sunnah beliau Dan marah apabila beliau Dilecehkan, direndahkan oleh Orang-orang Bahkan oleh orang-orang kafir misalkan Maka para sahabat adalah Orang yang sangat antusias Orang yang sangat bersemangat Demikian juga punya perhatian kepada Nabi SAW Dan diantara bentuk perhatian kita Kepada Nabi SAW Maka hendaknya kita semangat untuk Mempelajari agama ini Itu untuk mempelajari Islam Yang dibawa oleh Nabi SAW Karena dengan ilmu agama itu hati seseorang bisa hidup sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau katakan Kama anna al-ghaytha yuhyil ardha ba'da mautiha sebagaimana bumi yang mati itu bisa hidup dengan adanya air hujan kadzalika ulumuddin demikian juga ilmu agama yuhyil qalba ba'da mautih maka bisa menghidupkan hati setelah kematiannya maka dengan mempelajari agama bersemangat untuk mempelajari apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupkan hati seseorang sebagaimana air hujan yang dia menghidupkan tanah yang mati bumi yang mati lekarnya itu apabila seorang dia malas belajar Malas menuntut ilmu Padahal ada sarana untuk belajar Maka ini diantara sebab Yang bisa mematikan hati Seseorang Menurut faedah berikutnya Tafakkodannasu likabirihim Wabathihim anhu Wafasihim indafaktihi Yaitu manusia Itu mencari Likabirihim pemimpinnya dan berusaha mencarinya dan mengkhawatirkan kehilangan pemimpinnya. Maka para sahabat, terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi saw duduk-duduk bersama beliau dan para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, Kemudian tiba-tiba Nabi pergi dan ditunggu lama enggak kembali, maka Abu, Abu Hurairah khawatir, mengkhawatirkan pemimpinnya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka segera mencarinya. Ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Demikian juga. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Maka hendaknya kaum muslimin mencintai para ulama. Maka ketika ada ulama yang meninggal dunia, ya, maka kita merasa sedih. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut ilmu, mencabut ilmu agama. Oleh kerana itu kaum Muslimin, maka daknya dia memanfaatkan, yaitu keberadaan para ulama dengan mengambil ilmu dari mereka, membaca kitab-kitab mereka atau bermajelis di hadapan mereka para ulama sunnah yang mereka benar-benar mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian faedah berikutnya wa fihi iṭā'u isāratin aw 'ālamatin tadullu 'alā sidqil mab'ūthi mab tu'akkidu kalāmah di dalam hadis ini terdapat, yaitu iqta'u ishar, memberikan isyarat atau tanda yang menunjukkan kejujuran orang yang diutus. Yaitu untuk membenarkan ucapannya. Jadi untuk membenarkan ucapannya. Kemudian faedah berikutnya. Ahlul tawkhidihum ahlul inayati bil anbiya'i wassalihin. Iaitu ahlul tawkhid, orang-orang yang bertawkhid, mereka itulah orang-orang yang punya perhatian. Bil anbiya'i wassalihin dengan para nabi dan orang-orang soleh. Maka orang yang memiliki tawkhid yang benar, mereka itulah orang yang berhatian, yang berusaha membela nabi SAW. Membela para ulama, membela orang-orang soleh. Wahum ahaku bil busro min hoi Maka mereka itulah orang yang paling berhak mendapatkan kabar gembira dibandingkan yang lain. Oleh karena itu Nabi katakan, Idhab bin alayahatain wahai Abu Hurairah, pergilah kamu dengan membawa kedua sendaku ini. Faman lagi tamin warohiha dalhaid. Siapa yang engkau temui dari belakang kebun ini? Ya, saudara Allah ilaha ilallah. Dia bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berat di ibadai, melainkan Allah. Dia benar-benar bertauhid. Mustaikinan biha kolbu. Dan persaksianya tersebut dilandasi keyakinan yang ada di dalam hatinya. Maka mereka adalah ahlu tauhid. Tidak hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi amalannya bertentangan dengan ucapannya. Amalannya bertentangan dengan? ucapannya. Oleh karena itu orang yang dia menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Maka syarat pertama kita harus bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumil kiamat Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia Memperoleh safa'atmu pada hari kiamat kelak Maka Nabi katakan As'adun nasi bi yaumil yaumal kiamat Mangkala la ilaha ilallah khalisan min kalbihi Itu orang yang paling berbahagia Mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak Adalah orang yang mengucapkan La ilaha ilallah khalisan min kalbi Ikhlas dari dalam hatinya Yaitu dia fahami maknanya dia kerjakan konsekuensinya. Hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh memberikan satu pun ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh dia menyembelih untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka ini adalah Ahlul Tauhid. Mereka adalah Ahlul Inayah Bil Ambiya Iwas Salihid. Untuk orang-orang yang punya perhatian lebih... Kepada para nabi dan orang-orang soleh, dan mereka itulah yang ahkubil busro min gairihim, yang paling berhak untuk mendapatkan kabar gembira berubah surga dibandingkan yang selainnya. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini: "Kaululah ilaha ilallah tujuhulisa kibha al jannah". Jadi ucapan "La ilaha ilallah". Ini mewajibkan orang yang mengucapkannya dengan surga. Dengan syarat. Apabila orang yang mengucapkannya tersebut ikhlas dari dalam hatinya. Arti ikhlas tersebut. Bahawa saya dia faham maknanya. Dia tunaikan rukunnya dan syarat-syaratnya. Maka perlu seorang dia mempelajari. La ilaha belajar tauhid secara detail. Secara terperinci, demikian juga belajar kesirikan secara detail, secara terperinci Yaitu tujuannya supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesirikan dalam kondisi tidak tahu Maka orang yang dia tidak mempelajari tauhid dengan benar Yaitu secara detail, demikian juga mengenal kesirikan secara detail dikhawatirkan dia terjatuh dalam kesirikan dalam kondisi tidak tahu Arafus sarro la lisyari walakin le itu aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan akan tapi supaya tidak terjatuh ke dalamnya Wa man lam yarif asarro min al khair ya orang yang dia tidak mengetahui mana yang baik mana yang buruk maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan jadi wallahulambyissawab para pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini yaitu terkait hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dan sebelumnya yaitu kita bacakan fa'idah hadis Abu Musa Al-As'ari yang disebutkan oleh Al-Imam Anawawi dalam Kitabul Adab yaitu bab Istibabul Tafsir wa Tahniyah bil Khair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan para pemirsa semuanya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sambung satu hadis lagi masih di bab yang sama yaitu dalam Kitabul Adab bab Istibab at Tafsir wa Tahniyah bil Khair. Wallahul mustawaab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wakil Da'wana, Anil Hamdulillah, Rabbul Alamin, Wassalamu'alaikum, Rahmatullahi wa Barakat.